Årets radiostorm bryter ut under hösten när författaren Ludvig Lubbe Nordström i tio program berättar om sin resa på den svenska landsbygden som han döper till Lortsverige. Det blir en drastisk och mycket personlig skildring av smuts, fattigdom och elände som väcker enorm uppmärksamhet. Jag såg människor sammanbo med djuren. Jag såg människor bo i nerasade hus. Jag såg människor bo i vad man närmast måste karakterisera som hålor eller grottor. Jag såg gropar grävda i marken och använda som skafferier. Jag såg kläder hänga på spikar på husens ytterväggar därför att det inte fanns garderober. Jag såg brunnar där man både diskade och hämtade dricksvatten och där kreativspillning låg på brunnskanterna. Jag såg rum där ormar och råttor kröp in genom spismuren där det var så kallt att barnen om vintern vaknade med stelfrusna händer.